Було б добре, якщо б начальники бізнесів мали доста в себе цементу і виписували. Іншими словами, дозволяли купити стільки, скільки тобі потрібно. Але так не було ніколи. Якщо ти добрий робочий, то тобі керівництво виписувало якусь частину потрібної тобі кількості. Це якби допомагали тобі тим. А далі доставай де хочеш, а його ніде нема. Тільки в державних злодіїв, які зловживали своїми службовими обов'язками і продавали наліво, наживаючись на тому. А більшості людей і не виписували нічого, бо не було звідки продавати. Це я привів приклад на цементі, а воно так було із будівельним лісом, із цеглою та всім рештою потрібним для будівництва. Все робилося так. Щоб якщо тобі потрібно було щось придбати, то ти змушений був про те домовлятися з такими людьми, які мали доступ до таких матеріалів. Їм потрібно було платити, і то більше державної вартості, тобто давати хабарі. І тоді вони тобі дозволяли взяти те, про що ти з ними домовлявся. Але документу, що ти те взяв законно, не видавали. Ти віз те додому як крадене. Якщо при перевозці додому тебе по дорозі перевірять міліція, що везеш, куди везеш, чи є документ, що воно законно придбане, то ти вже ні в якому разі не повинен сказати правди, звідки воно, бо підведеш того, хто тобі незаконно продав. Розбирайся в такому випадку сам як хочеш». А щоб розібратися так, щоб вийшло все добре, і ти не був зарахований як злодій, то вже потрібно було підкуплювати тих, хто перевіряв тебе, даючи вже їм хабарі. І все те мало такий порядок. Наживалися на тому начальники, наживалися ті, хто продавав, тобі незаконно, і наживалися ті, які перевіряли. І всім їм було добре, тільки тому, хто мав потребу, в тому було геть недобре. Тому що, кроме цього всього, і в майбутньому, будь-коли, могли прийти інша перевірка на тебе. Чи ти маєш на всі будівельні матеріали законний документ? Де ти їх придбав? А як було нам, віруючим людям, які повинні були і хотіли прожити справдою, не маючи злодіями ніяких угод ділитися з злодієм? Де його візьмеш потрібного тобі? Як не підеш до тих, які обкрадують державу, не, не матимеш. І всі йшли, і домовлялися, підкуплювали тих, хто наживався, і будувалися. І інші так діставали. Не робили цього тільки ті, які боялися Бога. Які ради спасіння не хотіли матися з неправдою і злодійством. Це були ми, віруючі люди. Таким був і я. Наша хата була старенька, ми змушені були її переробляти і робити більшу, тому що сім'я росла, нам ніде було вміщатися всім, а ще шестеро душ мали народитися опісля. Ми не знали скільки, але розуміли, що діти будуть. Я підходив до цього питання про будівництво нової хати дуже з важким серцем і не мав віри, що я зможу те втілити в життя тому що бачив, як те все робилося іншими людьми. Скільки потрібно було мати незаконних угод, щоб дістати все, що потрібно для будівництва. Але, як написано у еклезіастра, що всьому під небом є свій час, прийшов він і у моє життя розпочинати будівництво. Я дуже хотів, щоб не мати нічого незаконного у моєї новозбудованій хаті, щоб між мною і Богом не було ніяких перешкод. Своїми силами я цього достигнути не міг. Для цього, здавалося, немає чесних доріг. І я просив у Бога допомоги і благословіння. І Бог дійсно чудом мені допоміг. Майже на всі будівельні матеріали з Божого благословення я мав законний документ. На цемент. На лісоматеріали, на цеглу, на бляху для даху і решту менших матеріалів. мав тільки на частину дуба на доски, щоб виготовити з дубових досок скриньки на вікна та двері. Те дав мені мій рідний брат від себе. Велику частину лісоматеріалу законно виписав себе на роботі мій тесть, дід ваш Іван. Так що Бог дійсно мені допоміг, що я з злодіями не мав нічого. Опісля, в пізніші роки, вже були упорядковані будівельні магазини, чи, верніше склади, де можна було купити і ці матеріали. Але все одно треба було на основне мати дозвіл від своїх керівників з роботи. Але те вже було краще. А тоді, в тих роках, коли я будувався, було так, як я описав. Коли я виготовляв для нової хати вікна і двері, то я робив їх сам, бо працював столяром у колгоспній майстерні. Ми робили столярні роботи всім людям. Люди платили в контору колгоспу гроші, щоб колгоспна майстерня виготовляла їм те чи інше. З тих грошей частину платили нам, столярам, а решта залишалася прибутком для колгоспу. Коли я розпочинав робити особисто мені вікна і двері, то пішов у контору колгоспу теж, щоб підрахували, скільки мені потрібно заплатити в колгосп, що я собі зроблю для себе ту роботу. Економісти-бухгалтер колгоспу з дивуванням дивилися на мене і один на одного. Вони обидва мовчки щось думали, а після економіст звернувся до мене, як до якогось дивака, і каже, «Що з вами, Марчук? Та що ваша праця? Ви не комусь робите, а самі собі. й робіть собі на здоров'я, самі для своєї хати, вікна і двері. Чого ви ще нас запитуйте, скільки вам платити? А я говорив до них, так, я зроблю сам собі, це правда, але в майстерні колгоспу зроблю. Я буду користуватися колгоспними станками, електроенергією, за яку платить колгосп, і за це візьміть з мене плату. Я не хочу, щоб на моєму рахунку було щось кривдного. Вони обед вас стиснули плечима і сказали. Не сподівалися ми, Марчук, що ви аж настільки чесні. Ідіть робіть собі вікна і двері, а ми подумаємо, що з вами робити. Вони так казали, щоб тільки я пішов, бо розуміли, що я не переміняю своєї думки через мою вірність вірі. І ніяких рахунків, щоб я щось платив, не робили і нічого з мене не брали. Та все ж, це було для них гарним свідченням, що справедливість вірної Богові людини не тільки на слові, але по-справжньому і на ділі. А я у своїй совісті вже був спокійний. І так ми подували з Божою допомогою гарну хату, яку більшість з нас пам'ятаєте, а хто з внуків не знає її, бачите на фотографіях. Розпочали будівництво в 1965 році, а закінчили в 1967 році. Три роки я пропрацював столяром в колгоспі, а Домка, моя дружина, касиром колгоспу. Опісля мене запросили піти обліковцем на тракторну бригаду. Я зовсім не хотів знову йти в конторські працівники. На мій дух легше було, відколи я став працювати фізично. Але голова колгоспу дуже настояла на тому, щоб я погодився. Там не було кому вести ту роботу. І я змушений був погодитися. Я дав згоду робити там доти, поки знайдуть другу людину, щоб замінила мене. А вони шукали її три роки. І стільки я відробив. То була нелегка робота. Я нараховував заробітну плату всім механізаторам колгоспу, які... Належали до тракторної бригади. Це трактористи, комбайнери, слюсарі, токарі, електрозварники, ковалі, а також шоферам, які ремонтували машини в майстернях тракторної бригади. Теж я нараховував. Кроме того, я завідував заправкою тієї техніки пальним. І ще завідував складом запасних частин для техніки. І цієї роботи було дуже багато на одну людину. Я старався і журився за кожного робітника, щоб він був задоволений моєю працею. Коли я не раховував заробітну плату, то не робив того ніколи без присутності робітника. Я викликав кожного в контору, робітники йшли на те з охотою, бо кожен хотів знати, що заробив. А я разом з кожним дивився в розцінки. На кількість виконаної праці все те взгоджував з робітником і виводив цифру його заробітку. Після чого запитував, чи все добре. Коли було все добре, він мені підписувався, що претензій немає. І йшов заспокоєний додому, розуміючи, що все нараховано добре, і вже знав суму свого заробітку. Це дуже подобалося всім. До мене так ніхто з обліковців не робив. І я був добрий в очах робітників. Мене довго згадували на тракторній, що такого біковця не було і більше не буде. Я це не написав собі в похвалу. Що мені з неї, як мене вже нема? Я написав, бо хочу, щоб ви знали всі мої потомки, як жили ми, щоб так жили і ви. Робили добро людям, і вам буде добре. Після тракторної Мене попросили йти на посаду художника колгоспу. В тій порі у комуністів велику роль грала наглядна агітація. Всюди розвішувалися призівні гасла на трудові подвиги, які художники друкували від руки на червоних полотнищах. Малювали різні стенди, діаграми, лозунги на сільськогосподарські теми, соціальні, політичні, навіть на антирелігійні. І це вони хотіли, щоб я робив, тому що знали, що я від природи художник. Така робота була мені по душі. Я мав насолоду від мистецької праці, але там деколи потрібно було писати дещо й проти Бога. Через що я відмовлявся від такої роботи. І я їм говорив, що я проти Бога ніколи не напишу ні слова. То вони погодилися зі мною. Що, коли їм буде потрібно щось писати на антирелігійні теми, будуть за те заказувати в районній художній майстерні, а решта праці, щоб я робив. Я погодився і відпрацював художником 7 років. Мені було дуже добре, я мав собі окреме приміщення художньої майстерні, в якій я був господар. Що було потрібно художньо оформити, мені давали завдання. І я його виконував. Ніхто в мою працю не втручався, як я те чи інше робив. Ніколи не перевіряли мене, чи я є на роботі, чи нема. Всі знали про мою чесність. Що було потрібно оформити, те я вчасно робив. Іноді перед якимось державними святами чи іншими датами потрібно було виконати дуже багато праці. Я з усім справлявся. Як не встигав робочий час, робив вечорами. Зате, коли було менше роботи, я міг зайнятися чимось своїм. Щодня був самотнім в моїй майстерні, те було для мене дороге. Працюючи, я міг і співати, і молитися, і читати, і писати. На придбання фарбів мені давали гроші, і я їх купляв у місті самий, тому що інші на тому не розумілися. За всі витрати я звітував у контору колгоспу і успішно працював. Ні одного слова проти Бога ніколи не написав. З таким до мене навіть не підходили. Але в кінці сьомого року моєї праці на посаді художника захотіли, щоб я малював карикатури на людей, яких висміювали в газетах за лінивство, злодійство та інші негативні поводження. І хоч як мені шкода було залишати ту приємну, затешну працю, все ж я відмовився виконувати такі вимоги і говорив їм, «Ні, до тут. Те я робити не буду. Спотворювати образ Божий на людині я не збираюся, вибачайте». Вони стали давити на мене, що я забагато хочу. То я проти Бога писати не хочу, то тепер карикатури не хочу малювати, а якщо я художник колгоспу, то я повинен те робити, що для колгоспу потрібно. І я однако, не пішов на те і заявив. Ваше слово вірне. Займати якусь посаду, то потрібно виконувати її функції. В такому разі шукайте іншого художника. Ви не вправі мене заставити робити те, що проти моєї совісті. Конституція нам гарантує свободу совісті і віросповідання. Я перед вами не довгу, не ви мене вивчили на художника. Якби я вчився, та ще за рахунок держави, то тоді, мабуть, ви би і мали право від мене вимагати робити все, що вам потрібно. А так, те, що я художник-самоучка, те від Бога талант, що від моїх предків передалося мені по наслідству, то не ваше, щоб ви мали право заставити мене служити тим на вашу потребу проти моєї совісті. Карикатуры на людей я малювати не буду.